Джулія Квін, Бріджертони, Книга третя, Пропозиція джентльмена. Частина 2 Розділ сьомий. Усім гостям, які були присутніми минулого четверга на балу у Мотрамів, було ясно, міс Розамунд Рейлінг не проти одружити на собі містера Філіпа Кавендера. На думку авторки цих рядків, ці двоє чудово підходять одне одному. Світські новини від Леді Уислдаун. 30 квітня 1817 року. Через 10 хвилин Софі вже сиділа поруч із Бенедиктом Бріджертоном у його фаєтоні. «Вам щось потрапило в око?» – чемно запитав він. «А вибачте», – зрозуміла Софі. «Ви постійно моргаєте», – пояснив він. От я й подумав, що, можливо, вам щось потрапило в око. Софія судомно проковтнула, намагаючись стримати нервовий смішок. Що йому сказати, правду? Що вона моргає, бо хоче прокинутися від чудового сну чи, може, кошмару. Ви впевнені, що з вами все гаразд? уже вкотре спитав Бенедикт. Софі кивнула головою. Мабуть, це від потрясіння, вирішив він. Софій знову кивнула. Нехай думає, що це її турбує. Але як він міг її не впізнати? Вона мріяла про цю хвилину протягом двох років. І нарешті прекрасний принц з'явився її врятувати. І навіть не впізнав. «Скажіть мені ще раз, як вас звати?» – попросив Бенедикт. «Прошу мене пробачити, я дуже погано запам'ятовую імена». «Міс Софі Бекет», – відповіла Софі. «Причин приховувати своє ім'я вона не мала» оскільки на балу маскараді вона його не назвала. «Радий з вами познайомитися, міс Бекет», – промовив Бенедикт, не зводячи очей з дороги. «А мене звуть Бенедикт Бріджертон». Софі кивнула, хоч він і не дивився на неї. Кілька хвилин пройшло в мовчанці. Софі просто не знала, що казати. Ситуація здавалася справді неправдоподібною. Вони з Бенедиктом відрекомендувалися одне одному – «Чого не зробили два роки тому?» «Ви зробили дуже сміливий вчинок», – нарешті зауважила вона. Бенедикт знизав плечима. «Але їх було троє проти вас одного. Більшість чоловіків у подібній ситуації пройшли повз». Цього разу він глянув на неї. «Ненавиджу типів», – зауважив він. Софі знову кивнула. «Вони б наді мною поглумилися». «Я знаю», – сказав Бенедикт і додав. «У мене чотири сестри». «Я знаю», – мало не сказала Софі та вчасно схаменулась. «Звідки покоївці з Вілшера це знати?» «Думаю, саме тому викинулися на мій захист?» – натомість запитала вона. «Хотілося б думати, що інший чоловік поспішив би моїм сестрам на допомогу, якби вони, якби вони були, не дай Боже, в подібній ситуації. Благаю Бога, щоб цього не сталося». Бенедикт похмуро кивнув. «Я теж». Далі поїхали мовчки. Софі пригадався бал маскарад. Тоді, на відміну від сьогоднішньої ночі, розмова не переривалася ані на мить. Але тоді вона розігрувала й себе сліпучу великосвітську пані, а тепер була простою покоївкою, що в неї може бути спільного з Бенедиктом. І все-таки вона, не перестаючи, чекала, що він впізнає її, зупинить фаєтон, притисне її до своїх грудей, і скаже їй, що шукав її цілих два роки. Наївні мрії він не впізнає її, і потім чому він повинен її впізнати. Люди бачать те, що очікують побачити, а Бенедикт Бріджертон ніяк не очікує побачити в жалюгідній покоївці витончену світську жінку. Не минало й дня, щоб Софія не думала про нього, не відчувала на своїх губах його губи, не згадувала про ту повну чарівності ніч. Він став осередком усіх її фантазій, яких вона бачила себе зовсім іншою, витонченою, багатою. У своїх мріях вона бачила його на балу, який, можливо, давала вона сама або її люблячі батьки. Вони знайомляться, потім він починає дуже мило доглядати за нею, дарує пахучі квіти, іноді наважується крадькома поцілувати. І одного чудового весняного дня, коли співають птахи, і лагідний вітерець колише листя дерев, він опускається на коліно, клянеться їй у вічному коханні і просить вийти за нього заміж. Це була чудова мрія, і кращою за неї була лише та, в якій вони потім одружуються, живуть довго і щасливо, і у них народжується троє чи четверо дітей. Але навіть у своїх найнестримніших мріях Софій уявити не могла, що справді побачить його, і більш того – що він врятує її від трьох п'яних розпусників. Цікаво, чи згадує він колись про таємничу незнайомку в сріблястій сукні, з якою обмінявся одним єдиним пристрасним поцілунком. Хотілося думати, що так. Однак Софія дуже сумнівалася, що цей поцілунок для нього означає стільки, скільки й для неї. Зрештою він чоловік і, напевно, перецілувався з безліччю жінок. І для нього та ніч навряд чи чимось відрізнялася від багатьох інших. Софія, як і раніше, читала світські новини від Леді Уисолдаун, якщо вони траплялися її у руки, і знала, що він відвідав десятки балів. То чому саме цей бал маскарад мав закарбуватися в його пам'яті? Зітхнувши, Софі глянула на свої руки, які, як і раніше, судомно стискали сумочку, почервоніли від холоду і шорсткі. Такі руки добре б тримати в рукавичках, але єдина пара, яка в неї була, давно зносилася, а нову купити не було нащо. «І це всі ваші речі?» – спитав Бенедикт, кивнувши на сумку. Софі кивнула головою. «Боюся, а у мене їх небагато. Лише зміна білизни та кілька особистих речей». Помовчавши, трохи він сказав. «У вас надто правильна мова для покоївки. Він не перший, хто це помітив». І Софі вже давно заготовила відповідь, яку вона дала. «Моя мати була економкою в одних дуже добрих та щедрих людей. Вони дозволяли мені займатися разом із їхньою донькою. А чому ви зараз там не служите?» У цей момент Фаетон підкотив до роздоріжжя, і Бенедикт завченим рухом рук змусив коней повернути ліворуч. Гадаю, йдеться не про родину кавендерів. «Ні», – відповіла Софія, гарячково вигадуючи, щоб відповісти. Її ще ніколи ніхто про це не питав. Усіх влаштовувала стандартна відповідь. «Моя мама померла, а я не порозумілася з новою економкою». Схоже, ця відповідь його задовольнила, і кілька хвилин вони їхали мовчки. Стояла глибока тиша, порушувана лише свистом вітру та монотонним стукотом кінських копит. Нарешті Софія, не в змозі більше стримувати цікавість, запитала, а куди ми їдемо? «У мене неподалік є котедж», – відповів Бенедикт. «Зупинимося там на ніч або на пару днів, а потім я відвезу вас до матінки. Я не маю сумніву, що вона знайде для вас роботу». Софія відчула, як у неї несамовито забилося серце. «А це і ваш котедж?» «Не хвилюйтеся, вас там ніхто не скривдить», – перебив її Бенедикт із легкою усмішкою. «Містер і місіс Крептрі не допустять, щоб у їхньому домі відбувалося щось несумісне з їхніми уявленнями про пристойну поведінку. А я думала, це ваш будинок». Посмішка на обличчі Бенедикта стала ширшою. «Я вже багато років намагаюся вбити їм це на думку, але безуспішно». Софі не змогла стримати посмішки. «Думаю, що вони мені дуже сподобаються. Я теж так гадаю». І знову запанувала тиша. Софія не зводила очей з дороги. В неї було неприємне почуття, що коли очі їх зустрінуться, Бенедикт її впізнає. І водночас вона розуміла, що цього не може бути. Він уже неодноразово дивився їй прямо в очі і не побачив у ній нікого, крім звичайної покоївки. Проте через кілька хвилин вона раптом відчула, що її щоки чомусь розчервонілися, і, повернувшись до Бенедикта, помітила, що він дивиться на неї з якимось дивним виразом. – Ми з вами ніде раніше не зустрічалися? – несподівано спитав він. – Ні, – здавленим голосом промовила Софія. Не думаю. – Гадаю, ви маєте рацію, – пробурмотів він. – І все-таки ваше обличчя здається мені знайомим. Усі покоївки виглядають однаково, сказала вона, криво посміхнувшись. «Я теж завжди так вважав», – буркнув він. Софі знову перевела погляд на дорогу. Чому вона так сказала? Хіба вона не хотіла, щоб він її впізнав? Хотіла, та ще й як. Останні півгодини вона тільки про це й мріяла. І так ось у чому річ. Вона мріяла, і в її мріях він просив вийти за нього заміж. Насправді ж він може попросити стати його коханкою, а вона поклялася собі ніколи нею не ставати. Насправді він може вважати себе зобов'язаним повернути її Арамінті, яка, напевно, відразу ж відправить її в поліцію за те, що вона вкрала застіпки з її туфель. Софії ні на секунду не сумнівалася, що від Арамінти не сховалося їхнє зникнення. Ні, хай краще все лишиться, як є – Інакше його і без того складне життя стане ще важчим. І в той же час Софія відчувала дивне розчарування через те, що він її не впізнав. Пішов дощ, чи це мені здається? запитала Софія, вирішивши вести розмову на найневинніші теми. Бенедикт задер голову до гори. Місяць тепер був затягнутий хмарами. Коли ми виїжджали, не було схоже, що буде дощ. Промимрив він, і в ту ж мить на його ногу впала велика крапля. Але, думаю, ви маєте рацію. Софій теж поглянула на небо. Піднявся вітер, хоч би не розігралася буря. «Напевно, розіграється», – заперечив Бенедикт. «Адже ми їдемо в відкритому екіпажі. От якби їхали в закритому, на небі не було бі хмаринки. Чи далеко ще до вашого будинку?» «Думаю, з півгодини їзди», – він насупився якщо, звісно, дощ нас не затримає. «А я дощу не боюся», – весело промовила Софія. «На світі є куди неприємніші речі». Вони обоє зрозуміли, на що вона натякає. «Я забула вам подякувати», – тихо сказала Софія. Бенедикт різко обернувся до неї. Голос їй здався йому страшенно знайомим. Десь він його вже чув, але пильно глянувши на Софі, засумнівався у цьому. Поруч із ним сиділа покоївка. Дуже гарненька, але все ж таки покоївка, з якою він ніколи раніше не зустрічався. «Нема за що!» – нарешті промовив він. «А я вважаю, є за що ви мене врятували». Відчувши себе ніякого, Бенедикт лише хмикнув, не знаючи, що й сказати. «Ви зробили дуже сміливий вчинок», – продовжувала Софі. Він знову хмикнув. І в цей момент ринула злива. Було таке відчуття, що небеса над ними розкрилися». Через секунду Бенедикт став мокрим наскрізь. «Я постараюся довести вас якнайшвидше!» – він намагався перекричати вітер. «Не хвилюйтесь за мене!» – крикнула Софія у відповідь. Але коли він глянув на неї, то побачив, що вона обхопила себе обома руками, намагаючись зігрітися. «Візьміть мою камізель!» – Софі похитала головою і засміялася. «Вона у вас така мокра, що мене не врятує!» Бенедикт стьобав коней, але дорогу розмило, а пориви вітру кидали дощові потоки то в один бік, то в інший, і за ними практично нічого не було видно. От чорт, тільки цього не вистачало, – роздратовано подумав Бенедикт. Увесь минулий тиждень його мучила застуда, і, схоже, він досі до кінця не одужав. Поїздка під зливою, напевно, не піде йому на користь. Він знову зляже, і увесь наступний місяць у нього буде нежить, сльозитимуться очі, загалом нічого хорошого на нього не чекає, хіба що Бенедикт не зміг стримати усмішки. Якщо він знову захворіє, матінка не зможе змусити його бувати у світі, щоб знайти відповідну супутницю життя. А Бенедикт треба віддати йому належне, саме цим і займався. Він шукав він зовсім не заперечував проти весілля. Його брат Ентоні та сестра Дафна були безтурботно щасливі у шлюбах. Проте Бенедикт підозрював, що їхнє сімейне життя склалося вдало лише тому, що їм пощастило. Вони знайшли кожен свою половину. А ось він не зустрів ще ту, із якою міг би одружитися. Ні, це не зовсім так, подумав Бенедикт, згадавши подію дворічної давнини – бал маскарад на якому він познайомився з таємничою незнайомкою у сріблястій сукні. Коли він тримав її в обіймах і вперше закружляв по терасі у вальсі, він відчув, як у грудях солодко застукотіло серце. Подібного відчуття він ще ніколи не відчував. воно мало б злякати його, але цього не сталося. Навпаки, у нього виникло бажання, щоб це почуття стало ще гострішим. І він твердо вирішив будь-що зробити незнайомку, що змусила його пережити неповторні відчуття своєю. з раптом вона зникла. Таке враження, ніби земля стала пласкою, як млинець, і вона впала з краю. Від леді Пенвуд, неприємної та жовчної особи, він нічого не дізнався. І ніхто з його знайомих, яких він розпитував, нічого не знав про молоду жінку в сріблястій сукні. Вона приїхала сама і поїхала сама. Зникла, випарувалася. Він шукав її на всіх балах та музичних вечорах, які відвідував. А відвідував він їх вдвічі більше, ніж колись, сподіваючись побачити її. І щоразу повертався додому розчарований. Нарешті він вирішив припинити пошуки. Зрештою він завжди вважав себе розумною людиною. І розумів, що настав час здатися. І він здався. І через кілька місяців знову, як і раніше, став відмовлятися від більшості отриманих запрошень. А ще через кілька місяців зрозумів, що здатен знову зустрічатися з жінками і не порівнювати їх із нею, але не міг змусити себе не шукати її погляду. Щоразу, коли він входив до танцювального залу або займав своє місце на музичному вечорі, він машинально оглядав натовп і напружував слух сподіваючись почути дзвінкий сміх. Він давно звик до думки, що не зможе її відшукати і не робив активних пошуків уже більше року. Але Бенедикт сумно посміхнувся. Але він не міг змусити себе зупинитись. Це стало невід'ємною частиною його самого. Так само, як ім'я, вміння однаково добре володіти шпагою і малювати. Він не переставав сподіватися, чекати і... Дивитися. І, хоча він казав собі, що давно настав час одружуватися, він ніяк не міг змусити себе це зробити. Раптом він одягне якійсь жінці на палець обручку, а наступного дня побачить її, свою таємничу незнайомку. Тоді серце його буде розбите і життя скінчено. Коли вдалині з'явилося село Роузміт, Бенедикт із полегшенням зітхнув. До котеджу лишилося хвилин п'ять шляху. Як же йому хотілося якнайшвидше опинитися в ньому і поринути у ванну з гарячою водою. Він глянув на місь Бекет. Вона теж тремтіла від холоду, однак із захопленням, подумав він, жодного разу навіть не поскаржилася. Бенедикт став перебирати в голові інших знайомих жінок. Якби вони повелися, Потрапивши в ситуацію, подібну до тієї, в яку потрапила місь Бекет. Навіть його сестра Дафна, яка ніколи не вішає носа, напевно вже поскаржилася б на холод. «Майже приїхали», – промовив Бенедикт, бажаючи її підбадьорити. «Зі мною все. Ой, що з вами?» Бенедикт зайшовся кашлем, сильним, безперервним. Було таке відчуття, що груди зараз розірвуться. Горло боліло так, наче його різали гострою бритвою. Все гаразд. Ледь видихнув він і хльоснув коней, які, поки він боровся з кашлем, перейшли на крок. – По вам цього не скажеш. – Минулого тижня я застудився, – пояснив Бенедикт і скривився. – Чорт, як болить у грудях! – Я не хочу, щоб ви через мене знову захворіли, – зауважила Софія, стурбовано дивлячись на нього. Він спробував усміхнутися, але не зміг. І з вами чи без вас дощ все одно застиг би мене дорогою. І все-таки Бенедикт хотів відповісти, але знову вибухнув несамовитим кашлем, який, здавалося, розривав йому груди. Вибачте, пробурмотів він, коли напад пройшов. Давайте я правитиму, запропонувала Софі, простягаючи руку за віжками. Бенедикт недовірливо глянув на неї. Це ж фаетон, а не візок, запряжений одним конем. Софі на силу стрималася, щоб його не придушити. З носа тече, очі червоні, кашель не припиняється, а поводиться, як самовдоволений осел. «Запевняю вас, я вмію поводитися з кіньми», – взявши себе в руки, спокійно промовила вона. «І де ви цьому навчились? У тій же родині, де мені дозволяли навчатися разом із їхньою донькою», – збрехала Софі. «Мабуть, господиня вас дуже любила», – зауважив Бенедикт. «Цілком вірно», – відповіла Софія, намагаючись не розреготатися. Хазяйка будинку Арамінта закочувала графу істерики щоразу, коли він посилав Софі настанню вчитися правити кіньми разом з Розамунди-Позі. Проте той був непохитний, і Софія опанувала цю науку. Сталося це протягом року до смерті графа. «Дякую, я сам!» – кинув Бенедикт і знову зігнувся за три смерті від кашлю. «Заради Бога!» Нетерпляче промовила Софія, простягаючи руку за віжками. «Ось, візьміть», – буркнув Бенедикт, витираючи очі. «Але я буду за вами дивитися, так і знайте». «Нічого іншого я й не чекала», – ображено сказала Софія. Дощ лив щосили, і правити кіньми було нелегко. Та й не один рік пройшов із того часу, як вона цьому навчалася. Але Софія не сумнівалася, що добре впорається. «Є речі, які не забуваються». І потім так приємно було зайнятися чимось, чим вона не займалася від часу свого попереднього життя, коли була підопічною графа. Тоді вона мала гарний одяг, смачну їжу, цікаві уроки. Софі зітхнула. Не можна, звичайно, було назвати те життя безтурботно щасливим, але принаймні воно було набагато кращим, ніж те, що настало потім, після смерті графа. «Що трапилося?» – раптом спитав Бенедикт. Нічого. «А з чого ви вирішили, що щось трапилося? Ви зітхнули. І ви почули?» – недовірливо запитала Софі. «Коли дме такий вітер? Я за вами уважно стежу. Я і так хворий!» Бенедикт знову закашлявся. «І не хочу, щоб ми на додачу до всього опинилися в канаві!» Софі вирішила навіть не удостоїти його відповіддю. «Поверніть праворуч!» – скомандував Бенедикт. «Ця дорога веде прямо до мого котеджу». Софі зробила, як їй було сказано. «А як називається ваш котедж?» «Мій котедж?» «Я так і подумала», – пробурмотіла Софі. Бенедикт самовдоволено посміхнувся. «Я не жартую», – сказав він. І справді, за хвилину вони зупинилися перед елегантним заміським будинком, біля дверей якого висіла маленька скромна вивіска «Мій котедж». Попередній господар вибив на вивісці своє ім'я, але мені здалося що без нього набагато краще», – зауважив Бенедикт, прямуючи Софі в той бік, де була стання. Софі кинула погляд на будинок, невеликий, проте далеко не халупа. «І це ви називаєте котеджем?» «Не я, а колишній господар», – відповів Бенедикт. «Бачили б ви його інший будинок». Через кілька секунд вони опинилися на станні, де, слава Богу, дощ їм був уже не страшний. Бенедикт вибрався з фаєтону і почав розпрягати коней. Він був у рукавичках, які промокли наскрізь, і тепер руки не хотіли слухатися. Насилу звільнившись від них, Бенедикт сердито відкинув рукавички вбік і взявся за воздечку. Софі глянула на його пальці, почервонілі й зморщені, тремтячі від холоду. "Давайте я вам допоможу", запропонувала вона, підходячи до нього. "Я сам опораюсь». звичайно впораєтеся», – – заспокійливо промовила Софія, Але з моєю допомогою буде швидше. Він повернувся до неї обличчям, мабуть, щоб заперечити, і знову закашлявся. Підскочивши до нього, Софія підвела його до найближчої лави. – Сядьте, будь ласка, – попросила вона. – Я сама розпряжу коней. Вона думала, що він не погодиться, але цього разу він здався. – Вибачте, – ледь видихнув він. – Я… «Вам нема за що вибачатися», – заперечила Софі, швидко знімаючи сконний воздечку, Вірніше, так швидко, як змогли занімілі і навіть у деяких місцях побілі пальці. Не надто, він знову закашлявся, цього разу сильніше від колишнього, вічливо з мого боку. «Цього разу я прощаю вам вдячність за те, що ви врятували мене сьогодні ввечері», – Софі спробувала весело посміхнутися – Проте на свій подив мало не розплакалася і поспішно відвернулася, щоб Бенедикт не побачив її обличчя. Але він, схоже, або побачив щось, або відчув, бо раптом стривожено запитав. «З вами все гаразд?» – «Все нормально», – здавленим голосом відповіла Софі і не встигла озирнутися, як він кинувся до неї і вклав її в обійми. «Все добре», – заспокійливо промовив він, – «ви зараз у безпеці». І в цей момент з очей Софіринули сльози. Вона плакала від жалю до себе, бо доля розпорядилася з нею так жорстоко і несправедливо, плакала від того, що на тому давньому балу маскараді два роки тому Бенедикт тримав її у своїх обіймах і через те, що зараз робить те саме. Вона плакала, бо він такий добрий до неї, і хоч явно почуває себе погано, і приймає її за звичайнісіньку покоївку. Все одно дбає про неї і намагається захистити її. Вона плакала, бо не плакала дуже давно, з дитинства. І плакала, бо почувала себе такою самотньою. І вона плакала, бо думала про нього всі ті роки, а він її не впізнав. Напевно, це добре, що він її не впізнав. Але серцю не байдуже. Нарешті сльози скінчилися, і Бенедикт, відступивши на крок, торкнувся її щоки і запитав. Тепер вам легше? Софі кивнула, сподивом відзначивши про себе, що це справді так. «Добре, ви просто перенервували і…» І він відвернувся від неї, знову зігнувшись за три смерті від кашлю. «Вам треба якнайшвидше йти у будинок», – захвилювалася Софі, поспішно витираючи сльози. Він кивнув головою. «Давайте наввипередки», – посміхнувся він. Софі здивовано глянула на нього. Вона й уявити собі не могла, що можна жартувати коли так погано почуваєшся. Проте вона, обмотавши ремінець сумки навколо зап'ястя, підхопила спідниці і припустилася до дверей котеджу. До того часу, коли Софі добігла до них, вона реготала на все горло, як це безглуздо стрим голов мчати під дощем, коли вже все одно вмокла наскрізь. Венедикт прибіг першим, що було зовсім не дивно. Хоч він і хворий, але ноги у нього виразно довші. Коли вона підбігла до нього, він уже барабанив у двері. «У вас що? Немає ключа?» – крикнула Софі, намагаючись перекричати вітер. Бенедикт похитав головою. «Я не збирався тут зупинятися». «Ви думаєте, ті, хто доглядають будинок, вас почують?» «Дуже на це сподіваюся», – пробурмотів Бенедикт. Витерши обличчя, Софі заглянула в найближче вікно. «Там темно», – повідомила вона Бенедиктові. «Може, їх нема вдома?» Не знаю. Де їм ще бути? А там немає покоївки чи лакея. Я рідко сюди заїжджаю і вирішив, щоб безглуздо наймати для цього котеджу повний штат прислуги. Покоївка приходить періодично, але не мешкає тут. Софій скривилася. Може, подивимося, чи не відчинено якесь вікно. Втім, в таку зливу всі вони, напевно, закриті. Це зовсім не обов'язково, похмуро промовив Бенедикт. Я знаю, де лежить запасний ключ. Софі здивовано глянула на нього. «А чому ви говорите про це таким похмурим тоном?» Кашлянувши кілька разів, Бенедикт відповів. «Тому що це означає, що мені доведеться знову лізти під цю чортову зливу». Софі зрозуміла, терпець його вичерпався. Він уже двічі лаявся в її присутності, а вона бачила, що він не з тих, хто лається у присутності жінки, навіть якщо ця жінка – проста покоївка. «Зачекайте тут», – наказав він, – і перш ніж вона встигла відповісти, втік з ґанку і зник з поля зору. Через кілька хвилин Софі почула, як у замку повернувся ключ. Потім вхідні двері відчинилися і на порозі виник Бенедикт зі свічкою в руці. Вода стікала потоками з його одягу. Не знаю, куди поділися містер і місіс Крептрі, осипленим голосом проголосив він. Ні, їх, безперечно, тут немає. Ми самі? охнула Софі. «Абсолютно!» – кивнув Бенедикт. Софія рушила до сходів. «Піду, пошукаю кімнату для прислуги». «Ні, не підете!» – гаркнув Бенедикт, хапаючи її за руку. «Не піду!» – він похитав головою. «Ви, моя люба дівчинко, не підете нікуди!»